Моє серце прихилилось до нього. Наші душі були співзвучні. Як сталося, спитав я сам себе, як сталося, що незвична поведінка цього незнайомця нагнала на тебе такого смертельного жаху? Хіба ці стрибки, цей гавкіт, ця шалена біганина і підвивання, не ознака сили й любові, до вільного, радісного життя, запального і жвавого юнака. О, які доброчесні, шляхетні, пуделячі почуття живуть у цих кошлатих чорних грудях. Підбадьорний такими думками, я вирішив зробити перший крок до ближчого, тіснішого злиття наших душ і злізти зі стільця додолу. Не встиг я підвестися і потягтись, як пудель, почав гасати по кімнаті, голосно гавкаючи. О, чудесний вияв переповненого життєвою сногою серця. Мені вже не було чого боятися. Я негайно зіскочив до ролу і чемно тихою ходою наблизився до свого нового товариша. Ми почали ту церемонію, яка мовою символіки означає ближче знайомство споріднених душ, Укладення спілки, з умовленою внутрішнім потягом, яку короткозорий блюзнір зве буденним простацьким словом обнюхування. Мій чорний приятель виявив бажання скуштувати курячих кісточок, які лежали в моїй мисочці, я, скільки міг, давав йому знаки, що світська вихованість і чемність зобов'язують мене ставитись. До нього, як до гостя. Я тільки збоку дивився, як він з дивовижним апетитом трощив кісточки. Але все таки добре, що я приховав надалі під своєю постіллю шматок печеної рибини. Коли він попоїв, ми завели веселу гру і, врешті, так припали до серця один одному, що почали обійматися, міцно вчепившись один в одного лапами, кілька разів перекинулись і заприсяглися бути до віку вірними й щирими приятелями. Не знаю, що могло бути смішного в цій зустрічі двох прекрасних душ, у цьому взаємному пізнаванні щиросердих юнаків. Але чомусь обидва свідки цієї стрічі і мій господар, і той молодик реготали на весь голос, хоч як мені це не подобалося. Нове знайомство справило на мене таке глибоке враження, що в мене скрізь на осонній затінку, на даху й під грубою, була одна думка, одна згадка, одна мрія, одне почуття. Пудель, пудель, пудель. Тому переді мною у найяскравіших барвах постала внутрішня суть буделянства, і завдяки цьому раптовому осягненню з'явився на світ глибокий твір, про який я вже згадував, а саме думка й чуття або кіт і пес. У ньому я висунув твердження, що звичай, і побут, і мова обох родів глибоко зумовлені притаманними їм властивостями, а проте обидво вони лише різні промені, відбиті однією призмою. Особливо вдалося мені осягнути природу мови і довести, що вона тільки символічний вияв у формі звуків природного принципу, з чого випливає, що може бути лише одна мова. Отже, і котяча мова, і собача в особливій формі пуделійської говірки, відгалуження одного дерева. Тому наділені високим розумом кіти-пудель можуть легко порозумітися. Щоб добре пояснити своє твердження, я навів чимало прикладів з обох мов, наголошуючи на спільності коренів, як от дзяу-няу, гау, гау-вау, вау. вау «Гур-мур» и так далее.